Брил. Мору не надто хвилювали його особисті мотиви. Їй цікавило лише те, як вона могла використати його пропозиції заради досягнення власних цілей. Тож, коли Ден запросив її на зустріч до ЛРР, вона одразу погодилася. Мора Делла оглянула кабінет Дена і Стебо в лабораторії реактивного руху з неприхованою огидою. На столі старі чашки від кави та обгортки від фастфуду, розкидані серед технічних довідників та згорнутих м'яких екранів. Ден здавався трохи збентеженим, ніяково схрестивши руки на грудях. Один з екранів, вбудованих у стіну, показував синьо-зелений космічний корабель, що наближався до астероїда. Астероїд був неправильної форми, майже чорний а кратери та тріщини його запиленої поверхні висвітлювалися різким сонячним світлом. «Скажи, на що я витрачаю свої гроші, Дене?» Він махнув пухкою рукою. «Близькоземний астероїд 2018 JW, названий Райнмутом. Брила каменю та льоду діаметром півмилі. Це Сі-тип. Астероїди типу Сі. Темні вуглецеві об'єкти. Це найпоширеніший тип астероїдів». Як правило, вони багаті на воду та важкі метали. Ден збуджено говорив, його голос ставав уривчастим і неупевненим, а на лобі з'явився тонкий піт, коли він намагався пояснити. Місделло, це саме те, на що ми сподівалися. Мільярд тонн води, силікатів, металів і складних органічних сполук, амінокислот, азотних основ. Навіть Марс не такий багатий, якщо рахувати відносно до маси. Мора подумала, що один із Істебо був людиною не з того часу. Він, мабуть, хотів би працювати у 1960-х чи 1970-х, коли наука була на піку. І великі дослідницькі проєкти планувалися з величезними витратами. Вікінг, Вояджер, Галілео. Але тепер це було неможливо. ЛРР, спочатку заснована як військово-дослідницька лабораторія, була повернута під контроль армії у 2016 році. Знищити спадок НАСА в ЛРР не вдалося одразу, поки старі Вояджери все ще надсилали сумні сигнали з краю Сонячної системи, передаючи дані про геліопаузу та інші непотрібні таємниці. А Денис Тебо робив усе, що міг у цій військовій установі, працюючи зі своїм генетично модифікованим космічним кальмаром, розробленим за схемами, які нагадували нацистські. Мора зрозуміла, він, ймовірно, без вагань зробив би з нею те ж саме, генетично змінив би та посадив у коробку, якби це дало йому шанс отримати місію. «Перш ніж хтось поставить мені це питання?» – сказала вона. Нагадай ще раз, чому ми повинні доставити цей об'єкт на орбіту Землі? Орбіта Райнмута близька до земної. Але це означає, що він не завжди доступний для низькоенергетичних місій. Орбіти схожі на два годинники, які трохи розходяться. Близькоземні астероїди не такі досяжні, як хочуть вірити космічні ентузіасти. Нам доведеться чекати 40 років, перш ніж ми зможемо повторити траєкторію шіни або повернути шіну додому. Так, але це однаково не має значення. Немає значення? Він не розуміє, – подумала вона. Це був найскладніший момент у сієї цієї проклятої місії – продати її Конгресу та громадськості. Якщо всі вирішать, що ми марно вбили Шину, нам кінець. І ось настав момент зустрічі. Іскра, мов світляк, пробігла по затемненій поверхні астероїда. Легкий удар стався без надмірного ефекту, з тихим переходом цифр від від'ємних до додатних. Здійнялася невелика хмара сірого пилу. І тоді мора побачила його – зелений фрагмент Землі, вкраплений у поверхню астероїда. Під прозорою підлогою шина бачила зернисту, чорно-сіру поверхню. Ден сказав їй, що ця речовина старіша за океани Землі. Крізь вигнуті стіни корабля вона могла бачити зубчастий горизонт цього світу, усього за кілька десятків метрів. Її світ! шину переповнювала гордість. Її хроматофори тремтіли. Нарешті вона була готова. шина відклала яйця. Вони були загорнуті в подібні капсули, сотні яєць у кожній трубці. Тут, звісно, не було нерестовища, тож вона обвела мішечки з яйцями навколо вузла машинерії, що була серцем їй маленького океану, тепер закріпленого на поверхні Раймута. Риби підпливали, щоб обнюхати яйця. Вона спостерігала, поки не переконалася, що захисне желе успішно їх відлякує. Усе це було поза полем зору Камердена. Вона не розповідала йому, що зробила. Вона не могла залишити своє водне середовище, але це не заважало їй досліджувати астероїд. Маленькі роботи-світляки вирушали назовні, обережно пересуваючись поверхнею. Кожен робот був оснащений мініатюрними приладами, такими ж вишуканими, як корали, хоча всі вони були поза межами її розуміння. Проте світляками вона керувала сама використовуючи спеціальну рукавичку, у яку могла просунути свої довгі щупальця та контролювати рух кожного з них. Незабаром почали вилуплюватися її малюки. Одне за одним вони виринали з яєць, жваві, активні, допитливі. Легкими потоками води вона відганяла їх до водоростей. Тим часом у неї було інше завдання. Шийна відправила світлячків на один із полюсів Райнмута. Там терпляче, частинами, вона доручила їм зібрати маленький хімічний завод. Труби, баки, насоси і одну єдину форсунку, спрямовану в небо. Сонячні панелі, розкидані на запиленій поверхні, забезпечували його енергією. Завод почав працювати. Свердла витягали з-під поверхні реголіт і породу з кригою. Процеси хімічного розділення витягали метановий лід для зберігання тоді як водяний лід плавився та за допомогою електролізу розділявся на кисень і водень. Цей процес здавався шині дивовижним – узяти камінь і лід та перетворити їх на інші речовини. Але Ден сказав, що це стара надійна технологія, яку у НАСА використовувала вже багато поколінь. Видобуток ресурсів з астероїдів був простим. Потрібно було тільки дістатися туди та почати. Тим часом малюки росли неймовірно швидко, перетворюючи половину з'їденої їжі на масу тіла. Вона спостерігала за битвами самців. «Я великий, грізний, поглянь на мою зброю, поглянь на мене!» Більшість малюків були тупими. Лише четверо виявилися розумними. Щіна старіла і швидко втомлювалася, але попри це вона навчала розумних полювати. Вона розповідала їм про рив про створінь, котрі там жили та помирали. Вона навчила їх мови, абстрактних знаків, які дав їй Ден. Незабаром їхні мантії переливалися питаннями «Хто? Чому? Де? Що? Як?». Вона не завжди мала відповіді, але показала їм машинерію, що підтримувала їхнє життя, навчила їх про зірки, про сонце, про природу Всесвіту, а також про людей. Нарешті конструкція на полюсі була готова до випробування. Під керівництвом шиїни прості клапани відкрилися. Газоподібні метан і кисень змішалися і згоріли в міцній камері. Завдяки світлякам шійна бачила продукти згоряння, які вилітали кристалами льоду, блищали на сонці та віддалялися прямими лініями. Це був фонтан вогню, напрочуд гарний. Шійна відчула м'який поштовх ракети. Хвилі повільно прокотилися її водним середовищем. Метанова ракета, закріплена на усі обертання астероїда, поступово виштовхувала Райнмут із його орбіти і направляла його на курс до Землі. Ден сказав, що НАСА святкує. Він не говорив цього прямо, але ж зрозуміла – святкують, бо вона встигла завершити свою місію до того, як померти. Тепер вона більше не була потрібна. Принаймні людям. Малюки швидко зрозуміли, що ресурси їхнього середовища скоро вичерпаються уже сталося кілька проблем з замкнутими екологічними циклами, непередбачувані скорочення та зростання популяції фітопланктону. Розумні малюки були дуже кмітливі незабаром вони почали мислити так, як навіть сама щіна не могла. Наприклад, вони запропонували не просто лагодити оболонку середовища, а розширити її. Можливо, сказали малюки, треба побудувати нові куполи та заповнити їх водою. Шіна, яка була навчена лише виконувати свою основну місію, знаходила цю думку дивною. Але риби було мало, криля ще менше. Води стали затхлими і перенаселеними. Це було неприйнятно. Тож розумні малюки полювали на своїх дурних братів і сестер, одне за одним поїдаючи їхні марні тіла поки не залишилися тільки ці четверо та щіна. Коли грянув шторм, Денис Стебо був у своїй кабінці в наукових кімнатах ЛРР посеред онлайн-конференції щодо результатів із Райнмута. Мора Дела стояла над ним, злісно витріщаючись. Він торкнувся екрану, щоб завершити зв'язок. «Сенаторко! Ти падлюка, Стебо. «Як довго ти це знав?» Він важко зітхнув. «Недовго, кілька тижнів». «Ти ще до запуску знав, що вона була вагітна?» «Ні, клянуся, якби знав, я зупинив би місію». «Ти не розумієш із тебе? Ми дійшли до того моменту, коли м'якосердне суспільство змирилося б зі смертю щіне, але тепер усе змінилося». «Усе скінчено», – подумав він, слухаючи її гнів та розчарування. Мора явно намагалася заспокоїтись. «Справа ось у чому, Дене. Ми не можемо допустити, щоб цей астероїд з'явився на орбіті з вантажем трупів розумних кальмарів. Люди вважатимуть це жахливим!» Вона кліпнула. «Власне, я теж». Він заплющив очі. «Навряд чи має сенс пояснювати, наскільки дурним було б зупинитися зараз. Гроші вже витрачені. У нас є станція на Райнмуті. Усе працює». Потрібно лише дочекатися стиковки. Ми досягли мети, створили плацдарм. «Це не має значення», – сказала вона м'яко і з жалем. «Люди нераціональні, Дене». «А майбутнє? Вища мета?» «Ми все ще на межі між можливістю та катастрофою. Треба починати знову, знайти інший шлях». «Це був єдиний шанс. Ми щойно програли гонку». «Сподіваюся, що ні», – — важко відповіла Мора. — Дивись, зроби це по-людськи. Дай шині померти в спокої, а потім вимкни ракети. — А малюки? — Ми ж однаково не можемо їх врятувати, — холодно відповіла вона. — Я лише сподіваюся, що вони нас спробачать. — Сумніваюся, — сказав Ден. Вода, що просочувалася крізь її мантію, була каламутною та смерділа гнилизною. Шейна дрейфувала, її втомлені щупальця безсило висіли, а у снах їй являвся самець із яскравими бездумними очима. Але молодь не давала їй спокою. Небезпека поруч, ти помреш, ми помремо, — вони передавали швидкі, тонкі сигнали, як це роблять вартові косяка, попереджаючи про наближення хижака. Тут не було жодного хижака, крім самої смерті. Вона намагалася пояснити їм це. Так, вони всі помруть, але заради великої справи, щоб земля, наса, океан могли жити. Це була велична мрія, гідна їхньої жертви. Чи не так? Але вони нічого не знали про Дена, Наса чи землю. Ні, ти помреш, ми помремо. Вони були схожі на неї. Але в чомусь більше нагадували свого батька. Яскраві. Первісні. Денис Тебо прибирав свій стіл, готуючись до роботи у компанії з генетичного біовідновлення в екваторіальній Африці. Він залишався в ЛРР тільки, щоби побачити, як Шина помре, і біосигнали в телеметрії свідчили, що це станеться незабаром. Після цього радіотелескопи мережі глибокого космосу відвернуться від астероїда назавжди, і все, що трапиться потім, розгортатиметься у темряві й холоді, невідоме й забуте. На його екрані з'явилося нове зображення. Кальмар блимав сигналами Подивися на мене, Ден, подивися на мене, Ден, Ден, Ден. Він не міг у це повірити. Шина? Він чекав кілька довгих секунд, поки його одне слово, перекладене в блимання сигналів, передасться через космос. й на шість!» «Ох, одна з молодих!» «Помираю! Вода! Вода помирає! Риба! Кальмар! Небезпека поруч! Чому?» «Вона говорить про біосферу середовища проживання», – зрозумів він. «Вона хоче, щоб я сказав їй, як полагодити біосферу». Це неможливо. Ні! – її величезні чорні очі. Ні, ні, ні! Кальмар випускав шквал сигналів. Смуги та лінії пульсували на її шкірі, голова схилялася, щупальця піднімалися. Я велика люта, я риба-папуга, морська трава, скеля, корал, пісок. Я не кальмар, не кальмар, не кальмар! Він не дав ще ні п'ять жодного знаку для означення брехні, але цей кальмар через мільйони миль бомбардував його брехнею, стараючись з усіх сил. Але він казав правду. Чи не так? Як чорт забирай, можна розширити систему замкнутого життєзабезпечення з фіксованим терміном служби у цій кулі води, щоб вона підтримувала більше кальмарів і продовжила її існування навіть на невизначений термін? Але ж це не обов'язково має залишатися замкнутою системою, зрозумів Ден. Станція Бутстрап на астероїді повному сировини. Це було метою місії із самого початку. Його мозок почав працювати над цим завданням. Воно потребуватиме неймовірних зусиль. Але заради чого? Його зарплата від НАСА ось ось закінчиться. А військові, що повернули собі ЛРР і планували запускати звідси лише військові місії на низькій навколоземній орбіті, швидше за все виженуть його ще раніше. Правду кажучи, Ден із нетерпінням чекав на переїзд до Африки. Він житиме в комфорті під куполом Браззавіля далеко від арен майбутнього глобального конфлікту. Робота там, на його думку, буде цілком корисною. Жодних етичних неоднозначностей, як у Бутстрепі. «То чому ж ти вагаєшся із Тебо? Може, у тебе нарешті з'являється совість?» «Я допоможу тобі», – сказав він. «Що вони можуть зробити? Звільнити мене!» Це не було перекладено. Кальмар відвернувся від камери. Ден почав телефонувати. «Шіна шість була найрозумнішою з молодих». Це не було привілеєм. Вона мусила важко працювати, щоб засвоїти нові знаки та поняття, які надсилав їй Ден. І роботи було багато, а попереду було ще більше. Вона навчилася користуватися системами, схожими на рукавички, що дозволяли роботам-світлякам вільно пересуватися поверхнею астероїда. Тим дивним місцем за стінами корабля, де не було води. Гірниче обладнання було адаптоване для пошуку речовин необхідних фітопланктону, нітратів і фосфатів. Навіть у самій станції було чим зайнятися. Ден показав їй, як підтримувати воду чистою. Кисень можна було виробляти за допомогою великих металевих баків. Щоб вода залишалася свіжою і життєдайною, її потрібно було прокачувати через вугільні фільтри. Але вугілля треба було замінювати вуглецем, видобутим із обпаленого сонцем астероїда, і так далі. Ден також намагався навчити її користуватися складними автоматичними системами моніторингу, що стежили за підтриманням здорового балансу у замкнених циклах. Але це їй не знадобилося. Органи чуття кальмарів були настільки витонченими, що, якщо з водою щось було не так, вона могла це побачити, відчути на смак чи на запах, коли вода проходила через її мантію омиваючи зябра. Вона бачила викривлену поляризацію світла, викликану мутними забруднювачами, і навіть чула тихий плач планктону. Вона знала, коли вода була нездоровою. Важливо було лише те, що вона могла це виправити. Процеси були складними, але в основі, як вона зрозуміла, лежав простий принцип – Її світ — це крапля води на камені, був занадто малим, щоб підтримувати себе самостійно. Вона брала з нього їжу, харчуючись крилем, і тому мусила знаходити способи прямі чи опосередковані, щоб повернути сировину для цієї їжі назад у свій світ. Тож роботи світляки розібрали ракетний завод на Аполісі і почали збирати нові двигуни, прокладати нові потоки сировини виготовляти аркуші пластику з астероїдного матеріалу. Невдовзі з'явилося чотири станції, з'єднані тунелями, по одній кожному з розумних дітей шини. Криль і діатомові водорості щасливо розмножувалися. Збільшений об'єм вимагав більше енергії, тож шина розширила мережу сонячних панелей. Нові станції виглядали як живі істоти, що розмножувалися брунькуванням. Проте вже з'являлося нове покоління. Яйця чіплялися до каміння астероїда в усіх станціях. шийна 6 розуміла, що це не зупиниться. Нові покоління молодих і нові станції з'являтимуться, поки астероїд не буде заповнений і не вичерпається. Що тоді? Чи не почнуть вони зрештою нападати одне на одного? Але шийна 6 вже старішала. Такі запитання могли почекати на наступне покоління. Серед цієї митушній на п'ять слабшала, на шість намагалася розбудити її хоча б на кілька годин. Зрештою чорні очі на п'ять затуманилися, її діти зібралися навколо неї. — Погляньте на мене, — сказала вона, — залицяйтеся до мене, полюбіть мене. Останні заплутані слова, розмиті плямистими знаками на її мантії, кволі рухи м'язів позбавлених сили на шість зависла поруч із матір'ю. Що ж бачили ті темні очі? Чи справді на п'ять вилупилася в океані без меж, де сотні, тисячі, мільйони кальмарів полювали, билися, розмножувалися і вмирали? на п'ять безцільно дрейфувала, і м'яка гравітація Райнмуту почала знову тягнути її вниз в останнє. Молоді кальмари упали на неї, Їхнє дзьоби розривали її холодне кисле тіло. Ден і Стебо знову зустрів Мору Деллу через п'ять років. Це сталося біля входу до екодому в Гюстоні у спекотний серпневий день. Проєкт Дена в Африці зазнав краху. Коли екотерористи підірвали куполу Браззавілі, загинуло двоє американців, і він повернувся до рідного Гюстона. Він привів її до свого дому на південь від центру. Сучасний будинок, броньована коробка з повністю обладнаною системою замкнутого життєзабезпечення. Ден запропонував їй пиво. Коли вона зняла маску респіратора, він був вражений. Її змарніле обличчя було вкрите ямками, наче поверхня місяця. «Екологічна зброя? Ще одна епідемія васп від китайців?» – запитав Ден. «Ні». Вимушено усміхнулася Мора. «Це не війна. Просто аварія закритої екосистеми. Пріонна чума». «Пріони – особливий клас інфекційних білкових патогенів, що вбудовуються в біохімічні процеси організму та спричиняють тяжкі захворювання центральної нервової системи в людей і ряду вищих тварин». Вона відпила пиво і дістала кілька паперових фотографій. «Ти це бачив?» «Він прищурився». На знімку був розмитий зелений сферичний об'єкт. На звороті підпис НАТА стверджував, що це зображення з Габл-2. Я не знав, що Габл-2 все ще працює. Він уже не займається наукою. Ми використовуємо його для спостереження за китайською базою на місяці. Але якийсь розумник із держдепу вирішив, що нам варто стежити за цим. Вона передала йому пачку роздруківок. Це були результати спектрографії та інших дистанційних сенсорів. Якщо вірити побаченому, перед ним була куля води, що плаває в космосі, і всередині якої відбуваються реакції з хлорофілом. «Боже мій!» – прошептав він. – Вони вижили? Як це взагалі можливо? «Ти їх навчив», – важко відповіла Мора. «Але я не очікував цього». Схоже, вони трансформували весь цей чортів астероїд. І це ще не все. У нас є докази, що вони подорожували до інших астероїдів, можливо, на метанових ракетах. Напевно, вони про нас забули? Сумніваюся. Подивися на це. Це був доплерівський аналіз Райнмута, основного астероїда. Він рухався. Ден спробував інтерпретувати числа. «Я не можу розрахувати орбітальну механіку в голові. Куди прямує ця штука?» «Спробуй вгадати». Настала тиша. Чому ви тут?» – запитав Ден. «Ми збираємося надіслати їм повідомлення. Використаємо англійську, китайську та систему знаків, яку ти розробив разом із чийною. Ми хочемо твоєї згоди, щоби поставити твоє ім'я на ньому». Чи зможу я затвердити зміст? Ні. Що ви скажете? Ми проситимемо пробачення за те, як ми ставилися до шиїни. Вважаєте, це спрацює? Ні, сказала Мора. Вони хижаки, як і ми, тільки розумніші. Що би ми робили на їхньому місці? Але ми маємо спробувати. Вона почала збирати свої матеріали. «Так», – сказала вона, – «ми повинні спробувати». Коли водний світ наближався, випливаючи з Демряви, щіна 46 мандрувала крізь серце перетвореного Райнмута. На кожному ієрархічному рівні формувалися свідомісні зграї, що зливалися та фрагментувалися, невтомно поєднуючи своє мислення, Пульсуючи через мільйонну спільноту головоногих, немов мерехтіння світла на воді. Але великі зграї покинули свої пісні мрії про землю, про глибоке минуле, і співали натомість про величезне глибоке майбутнє попереду. Шина 46 була практичною, було багато роботи, вимоги до розширення були безмежними. Потрібно було відправляти більше колоній на крижані кулі навколо зовнішніх планет, більше досліджень, більше крижаних світів, що здавалися далекими від центрального тепла. Проте її цікавило інше. Чи це могла бути та земля, про яку йдеться в легендах? Дімдена, НАСА. Якщо це так, шині здавалося, що бути людиною, замкненою в тонкій оболонці повітря навколо землі, жахливо обмежено. Звідки прийшли кальмари, майже немало значення. Куди вони йдуть? Ось у чому суть. Райнмут увійшов на орбіту навколо водного світу. Великі іерархії свідомості розпалися, коли кальмари віддалися радісному безладдю святкування, спілкування, кохання, війни та полювання. Залицяйся до мене, залицяйся до мене, дивися на мою зброю, я сильний і лютий. Тримайся подалі, вона моя. Ситуація на Землі погіршувалася з приголомшливою швидкістю. Люди гинули по всій планеті в конфліктах і ресурсних кризах, за якими вже ніхто не стежив навіть до перших серйозних обмінів ядерними ударами. Але принаймні Ден зміг побачити, як Райнмут увійшов в орбіту Землі. Це було так, ніби його старі цілі проєкту Бутстрап нарешті були досягнуті. Але він знав, що цей величезний артефакт, блискучий, зелений, прозорий місяць, уже не мав із ним нічого спільного. Спочатку це був мирний об'єкт у помаранчевому забрудненому небі. «Навіть красивий. Його поверхня миготіла знаками кальмарів, видимими з землі, деякі з яких Ден навіть розпізнав, хоча і не зовсім чітко. Він знав, що вони роблять. Вони кличуть своїх родичів, які, можливо, ще населяли океани внизу. Ден розумів, що вони зазнають невдачі. ймовірно, у земних океанах більше не лишилося кальмарів. Їх знищили заради їжі». Або вони загинули від голоду чи отруєння через вимирання планктону чи червоні припливи. Червоний приплив – загальноприйнята назва окремого випадку цвітіння води, спричиненого спалахом чисельності отруйних мікроскопічних водоростей. Старі нації, які колись складали США, ненадовго відклали свої економічні, етнічні та релігійні суперечки і спробували відповісти на цю загрозу з космосу. Вони намагалися поговорити з кальмарами, а потім відкрили одну зі старих шахт і запустили ядерну ракету у бік Райнмута. Але ядерна ракета пройшла прямо крізь водяну сферу, не залишивши жодного сліду. Однак це мало значення. Ден знав, що ознаки присутності кальмарів зафіксовано по всьому астероїдному поясу на крижаних місяцях, таких як Європа, Ганімед і Тритон. І навіть у хмарі Оорта серед комет на краю системи. Їхнє поширення було експоненціальним, вибуховим. «Це іронічно», – подумав він. «Ми відправили кальмарів туди, щоб вони допомогли нам розширитися в космос. Тепер виглядає так, ніби вони роблять це для себе. Але вони завжди були краще пристосовані до космосу, ніж ми. Ніби еволюціонували заради цього». Ніби чекали, поки ми прийдемо, щоб підняти їх із планети і дати їм їхній шанс. Ніби це була наша єдина мета. Ден замислився, чи пам'ятають вони його ім'я. Перші напівпрозорі кораблі почали знижуватися, повертаючись до порожніх океанів Землі.